Najbroj pozdravljeni vsi skupaj, uh, mora reče, da sem zelo vesel, da vidim, da vas vidim, koliko kar hočete, razumete to, <laughs> čisto do vesedno, ali pa malo v prenesenem pomenu besedni. Uh, da sem res nevmen, da bom se na temu, ne, pol se je nekaj zgodno, pa se že malo tako vlastijski, pa vidim, da je sem... Oj, a, iz naslova se nekaj čutnega vidi. To sem šel le čisto pol meseci izračunal, ne, da 1. aprila je 40 let, kar sem šel v službo. Mislim, da uradno. Učil sem že pol leta prej, ampak tisto je bilo tako. A, in zato bi začel z niče, kar je mene izjemno... A, Oh, ko sem za nazaj gledal pri zadelo, ko sem gledal, kaj sem počel. Pa bom povedal tri iz prvih štirih let. Ne še službe, ampak iz prvih štirih let. Prva stvar je bila moj kolega Rodi. Vida stvar. Skupaj. Ko se že reče temu, rastla. Ja. Uh, prva stvar je bila na uh, v okviru takrat je to metodike, smo morali imeti nastop. In nastop smo morali pripraviti v naši skupini. Pred nas je za takrat za metodik, ko profesor Majer. In je se izbral tevo, ki je bila ljuba, Wittgenstein traktat, In da ne bi prvič na tiste pred skupino kolegov, ne vse nas je bilo velik, 8-9, nastopil sem se z za mojo učiteljico filozofije, da nekateri tudi ne poznate, Tončko v Rodniku, da sem vam nastop to na to njen razgled, kako je to izgledalo. Natačno tako kot je ona sama podala, jaz je bila njena prva generacija, ko je prišla iz Ljubljane, je bila četvrten letniko naš razred. To je sledalo približno takole, imel sem svoje pripravo, vse za katedr, klasičen razred je bil z katedr dvigen in sem začel brati. Nekaj časa gledam, pa pride druga teza, da sem še napisati logično formulo, ne, Ostanem, pa gledam najtvej in nisem videl kaj najtveč sem govoril, pa bral naprej. Do 40 minut Doma sem se natreniril, ono, što od v roki, vse. To 40 minut in potem sem nehal in zdaj bojo dijaki, Zastavljim kako vprašanje. Maska je bila dol. A, je še način in sem zaključil. Aha. Drugič. Pridem jaz v našo skupino, poč prej sem profesorjo, pa sem vprašal, kako to, ne, on je tudi bolj na se jih ne, a, A, ah, je rekel kolega, jaz samo to lepo, pa ne tako Pa sem začel, pa je razlika med prvo in drugo, je v tem, da sem drugič že recimo polovico tistega, kar sem želel povedati, povedal tako bolj prosto, polovico sem da še zmeram pravo. Zdaj, tudi neke formule je bilo tisto je vse za enega našega kolega bilo tako, ker ga bi skladil v poglavi, pa če imamo zdaj, bi povedal ime, bi se vsi začeli smejati, ker je rnana vsebnost. Ale tudi tam ni bilo ravno vrhega. Zdaj pa res je bilo, treba priznati, v naši generaciji so bili takrat ali so bili tako imenovani New Left, Novo Ljevičarji, ali so bili prihajajoči Lakanovci. Pa morda še do, ki je bil tako bolj klasično usmerjen, Wittgenstein sploh pa traktat, ne? Niš. Evo, druga izkušnja. Tretja izkušnja, gimnazija Poljane, kjer smo imeli uradne nastope. Pridem enkrat ja, da si sploh ogledam, kako je to. Bilo je profesor Botan, Razred velik, jaz skupaj z motalnom pridem noter, dejaki ne, ne šmerklajo nikogar. Pol že se posedejo prvič sem videl, jaz sem bil na ravnah tam je bil red. Tu so sedeli noge na mizo, na okenskih policah, v pritličju in jaz je, je bil ta razred, kjer tam ne. In ne je že to šokiril v smislu, kaj bo. zdaj, če 14 dni sem jaz na vrsti, pridem tja, ni bilo profesorja a, Majerja, ampak je bil rovnatli poljanček. Razred, ko bi je rekel, drugi, oni noter, a, roko zrak, če bi smeli še nekaj podprašati. Jaz, ko sem govoril, tako sem pa že govoril, to se bi praviti Nisem sem več bravo, ampak sem govoril, ne? In prvič sem začutil, da je morda na drugi strani nekaj, da ni to samo prenos od A na B. No in potem četrta zgodba, četrta izkušnja je bila pa 2 leti kastej, pa že približno dve leti kasnej, ko smo morali vpravoče strokovni izpit. In je um, takrat je da to, pedagoška gimnazija, ne kako se zdaj imenuje, ljudina ali nekaj tako, tam smo pač imeli. E, profesor Novak, ki je imel svoj razred, jaz prijena k njemu, kaj bi, a ah, je rekel, ti kad naredi, karkoli boš naredil, se rekel, nekaj imam že Prakso, a ne, na tak način. Je rekel, kaj pa? Se rekel, vidi, ga Ah, je rekel, to ne, to nikoli ni se o tem. Uh, profesor Majer je, eh, a, je bil pa ne, izpraševaleca, kot se že tem rekel, za filofofiju, se še njega poprašal, kaj je to, je rekel, ker da je lepo traktat, ne se sekirati. Uh, in, za razliku od prejšnjih, zdaj malo malo kilometrinje za tetedro, že je stal pri ta naredil neko vrsto slike, pišem grdo, to je bilo sicer res, ampak sem se potrudil, da sem tiskal samo, ne. ampak dejaki so bili v mrtvi, nečucili. No in potem, Tako je šla naprej, pridem sem, začne tle ko kakorkoli že in Boris eh, predlaga naslovo za to. Začnem jaz razmišljati, kaj prav počnem in zakaj počnem to, kar počnem. Tisto, kar eh, jaz imel doma, zmeram zvočnik, ki je eh, poslušal pa govoril tudi. Moja žena je pedagogina, je veliko stvari poznala pa je bila tudi pripravljena razpravljati o tem in, in da se na nanoši razprave, kako povčevati, kaj je tisto, kaj moraš doseči vsem tem. In da ilustriram podližno tako, da ta, moj razvoj je šel sem vzelo nekaj navetko. Prvi je, ajz vam hvrljim, kaj prav zapravo je tisto čino sem se začetka nekaj bolj odparil. Tisto čino sem se začetka nekaj odparil je bilo to, tu obstaja neka vednost, jaz sem jo zmanjšel, zvečjo žlico vzelo in zdaj moram jaz to rahno pobavljeno, Približno tako. No, potem, v nekem obdobju, pravzaprav smo se prav čemu nahajali, da to ni čisto tako. Zdaj, še je treba povedati, da sem najprej na se učil v Gimnaziji, sem pač začel učiti na Pradoškem akademiju, kjer je bila filozofija splošen pre skupnik vpred in tiski bi nekaj dal eto, splošno In samo z to prepe, da, da skupina, ki smo jih odpravljali za pred, ki, ste, ki ste malo starejši, se spomnite kaj je to bilo, tiste, ki ste malo ki da to je Ne? No, in tistih študentih se je dalo, na katere stvari malo drugače, no, da so mi malo drugačen moment. Ampak, okrog uh, tega momenta iz uh, logičnih raziskov, obstavljajo vse štiri ki sem jaz ne uh, obstavljajo štiri Ja. Kaj prav sem prav? to pomeni? Konfukciji je imel tisto, da da to drugi, v drugem kontekstu. To se pravi, najkrat spoznam nekaj, kar uh, je. No, potem sem pa začel uh, očink filozofi. Mislim, da uh, htemo priličiti točno ta uh, rastla uh, v pranavele, iz filozofije. Mislim, tisti, ki nisem tako je ta pliga, ki je dejansko na tako poullaječni pripraviti so v publiki ki pa minuljno v klipzovskih. Nimo ne je odelal te temeljne probleme, tako kot je ja vam znal, zakaj za to, vsako leto da je to bo odeljena Ker se svoj dejniščini čujem zelo bo pogledal da tipično države in tisno. Pravi, tako veš, da ima tvoje oči. Neumno vprašanje lahko vidim, da imaš. In do če se pridemo, ali, ko razrešujemo te filozofske probleme, vam je končna pozicija, kot pravi, bistveno drugačna kot so bovori, ki izhajajo s tega, če glede, žele, žele, zravi, No in, to ni čisto konc, potem postaješ najvejši, Se najkrat spomniš tistega, kar sem imel se questo to Ta proces, formiranja človeka, to izobrazva, recimo, rečemo izobrazva, ne, pa nekšni bildod, ma istrko, da isto kod njim, In izoblikovali. No, in zakaj je mi je uh, ta Hendrikska pozicija? pozicija, ki se tukaj zoprne, ne da bi nekaj pomislili, ne da bi nekaj pomislili. Hendrikska pozicija, ki se odreka potem tem učit. učitih. Učitih gre iz sebe, ki je In se vračamo, vse. se na neki način vedno znova pripada, kako veliko se vstavi proces, dobil od tega, samega poučevamo. Pravno, ker imamo srečo, da smo že dolgo leti učili tudi na študijski programi, ki ima zdravstva na pa sem zelo hitro uvidil neki, ni veliko teoretiko ali filozofo, edukacije, ki bi to prvo zadovarjali, neki jih ima. Zato drugo, ne, ali Posredovanje na tiste, ki so ali včasih pilni, nevrziti, to so pa razprave, ki je, ki ste jih posredovali, zelo Samo še nekaj zavljali, ne? A, prvega, a, ne, ne, ne, se bomo, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, Uh, zato sem, zato, ker mi je Wittgenstein ljup ne, uh, naredil sedem uh, osnovnih test, uh, ki se mi zdijo, da bi lahko funkcionirale, uh, ko razlaga svoje učiteljsko težo. Uh, zdaj, maj se kdo mora rekel, Pa kaj sploh mislite? Ne, ne, špise, da ne mislite. Zelo jasno je, da je vsak med nami vse. Zelo jasno je, da to, da nekdo postane oseba, ne pride samo od sebe, tebe se še vedno vrtuje, velja presneto treba prenesti nekaj. Kar mene v bistvu vedno zanima, je, je to. da maš jaz vzemam pre sebe sebe, ne, in imaš drugega, ki je učiči sebe. E zdaj se pa kaj nas ta stric s nije na gledeji drugitev, sem se predleval To smo iskustveno so pisovezano potem ima imamo za vsako teze, ki se da je kako Zdaj, logike, ne elementarne, sledi z 1 3, to je zelo uh, naivna spada, dejansko je. Ampak zakaj uh, je to? To je, boste poučeno samo nekaj uh, To je deset želez. In jaz mislim, da, ne? Kohkoliv, da je, to. Poučeno samo samo da se publikuje drugi in mislim tudi drugo šutek. To je teza uh, uh, Markstva, pravsem Markstva, uh, tudi to, ja. Zdaj, uh, neki kartki mimo tega, da se bi očeti realističnih situacijah na različnih šolah, to se zelo kje drugo Kaj to pomeni? Hey, Nikoliš je se dobro svojeno četvrten metnih grupih, ki je pošel v zvoljski vzak, pa se nam je huseb vzlago, mi je se pošeljeno nekaj kilometar in je da nekaj pošeljeno je tisti, ki je v v ključi, v nekaj seveda, in imel predavanje o etiki v auditorijo do 1800 poslušalce Vrha je v sredak svečirno in vrlo in je vrlo klasično predavanje, tam je gospod Kreselov je bilo mjesto Vršani, kako je, koli. na koncu pa, to je vršan. In enkrat je ena znana uspatera tudi u njemu održiva, uprihrašena vse drugo kot ta za kateri ustavite in je zelo a veste kje je krati? Ja. Mi smo zdaj v v njerni, kjer, stekar, kjer piše vrnenje 1200 km, nekaj dalj. Da, jaz sem samo sve okaz, kako ste povramiljali, tam povramiliščenje tiste je prav. No, ampak zato, zato da ne za zakaj sport deli z obrežnovanjem, oblikovanjem lahko tudi negalcijami tega, mislim, ali pa negalcija Seveda, smo vse vrste, ne mislim kot učitli, ampak kot se. A to vse nima, ne? To je pro kjer Naslednja ne? Uh, mnogo se spomnim študentov je prišlo na študij, ko so vedeli, kako bodo rešili svoje eksistencialne probleme s tem študijem filozofije. Razhodno je, da so potem pridejo do dobrega, kritičnega mišljenja, opičje. Uh, so one lepe stvari, In če ne. <laughs> se nekaj dneva, potem se jim to že vse a, bi No, ampak samo ne, ne, ne, čutimo na različnih tekočinah. Če ti je treba. A, ampak ker je ta mora kdo je je v veliki meri vedno to vprašanje, koliko jes mora odstopiti od sebe, zato da lahko. <Mile dizzy> učiti. Profesija, to pred njim nam pa se da, da služimo višjem interesom. Imamo v, v igrom To ne bi bila enko, ko zna profesija. Me upolabim slovensko izraz za pa boste rekli, zakaj, pa mrsim tukaj. Enosledno zatega, ker mene je poklic, priblizujo ti svemo, da je nekdo poklica, da ima dajmonka, ne, in da potem to neke vrste povzil za nekaj. Profesor je pa nekaj, kar se pravi na vžih, natremira in šola. Holk pa to se pravi, da vem, uh, preizagljanja mene, je pa drugo vprašanje. Na, tu imate pa poskus nekaj čudnjega ker se spomljate. je bom, hitro prejte tega ve, v nedoreku. pa se, recimo, advokati tudi premagajajo svoje džene. Sedaj pa, pa še dobro se tome. A se za tega, ko rešuje recimo nekoga ki je, ne vedem, tako že zdaj malo zatoši šakral, droge, napravljamo, medikacija, ne, a ne, apotkratka, šali šali druga, nije važno, ne, a za tega, ker ga reši štika, ne, ker po mojem vsebi pripričanju da to, kako čene iz jedno Po mojem profesionalnem pripričanju je pa vsakega vredno brati. Zakaj? Je ali tega, da mi to to pojma, da eh, sem že šel čas, se zaključiti. Bilo je slabo, je pa obyčanske. Kaj je tista eksistencialna empetost, ali enokranje, bojče, početelje, ne? To je zelo to, elementarno. Obstajajo z in sveti rugi. Teško je skratim dva popra. Dejstvo pa je, da takrat, ko delujemo skolce eno, se se mi delujemo. Zdaj, samo To se da vse čovek. Ti se moramo, kako smo na občinu, da smo prišli v službo, da se moramo pisati vsak vrh, kaj tak. Učni celi, učni smo ter, koraki in vsebinski, tako bližnji na eni strani, eto, moramo biti in bodemo je prišel nekako približno, ne? kar se ga razreže in je to svih krati. To, to je del zgodbe. Drugi del zgodbe je v tisto če da rečemo, vsak ima svoj pokvir, ima svoje cilje ne? in ima vse tiste korake, da ki se poškujem da se O tem znaju poveda treč, a vse, vse glavno Marija, prav, ukNENah, bavimika, Je predavno bilo, zato tako je da je nekaj Je mogla nekaj zelo formaliziranja, je to del učiteljske tak tako veliko kontrast. E, ja. uh, Moram da no, da nam vrstu te, kjer sem končal, ko sem poskusila te trejsa, misel so Sem zelo hitro gotumel, da to je sem desetni Ne, ne, ne, ne, ne. Mislim, da je da je potvrločo In uh, to je bilo takrat kot smo bili bistvu, se za Zdaj imam to poprave, Res je nas dve leti po tistem v Maribor, ali je tu bilo skorba druga. No, ko smo se osamoslujili, a ne pa tijekali, to smo sločajno uspali, smo oslojili v Maribor. Vrso pa, mapico, zavljeni, In kaj sem poskušal? Takrat, takrat sem poskušal vsak del za sebe tako formatizirati malo volatilnične obdobje in um, zelo hitro sem ugotovil, da pravzaprav na nekaj način takrat, ko govorim, imam, tudi če se mislim, nekaj posebej kotval, bo vznam, da je struktura, ki je, je, je zelo pohodna teh takoj nemalj neformaliziranev zapisu, ki pa je, recimo, dost strogo Tako da, tudi to, to je stvarno sve izkušenje. Zdaj, to dobro, ne? ne Zdaj, kaj na hitri pogledaj kratniki a, ki so to izkušati, a, kot, ne? Tako da, a, ne. Dobro, mi